Rum suresi Məkkədə nazil olmuşdur Altmış ayədə Bağışlayan və məhriban Allahın adıyla Elif Lam, Mim Rumlular, Bizanslılar İranlılara məqlub oldular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 Əvvəlcə İranlıların, sonra da Rumluların qalib gələcəyi o gün, müəminlər sevinecəklər Allahın köməyi ilə. Allah istədiyinə kömək edər, o yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Bu zəfəri kitab əhlinə Allah vədirdir. Allah öz vədənə xilaf çıxmaz, lakin insanların çoxu bunu bilməz. Onlar dünya həyatının zahərini, ticarət və əkinçilik işlərini, məişət məsələlərini bilirlər, ahirətdən isə xəbərsizdirlər. Məyər olar öz özlüklərində Allahın göyləri Yeri və onların arasındakıları ancaq haqq ədalətlə və müəyyən bir müddət üçün yaratdığını düşünmürlərmi? Həqiqətən insanların çoxu, Rəbbi ilə qarşılaşacağı, qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün Allahın huzurunda duracağını inkar edir. Məyər olar yeryüzünü gəzib,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 Sonra da Allahın ayələrini yalan hesab edib onları məsxəriyə qoymaqla pislik edənlərin ağibəti lapps oldu. Allah məxluqatı əvvəlcə yaradır, öləndən sonra yenidən dirildir. Sonra da siz qiyamət günü onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Qiyamət copacağı gün günahkarlar məat məhətl qalacaqlar. Özlərini təmizə çıxarmaq üçün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 Qəbirlərinizdən belə çıxardılacaqsız. Sizi, atanız Adəmi torpaqdan yaratması, sonra da sizin hərənizin bir insan olub yer üzünə yayılmağınız, onun güdrət əlamətlərindədir. Sizin üçün olarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da,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 İsrafilin suru bir dəfə öfürməsi ilə çağıran kimi Dərhal yerdən qəbirlərinizdən dirilib çıxmağınız da Onun qüdrət əlamətlərindəndir Göylərdə və yerdə kim nə varsa onundur Mələhlər, cinlər və insanlar Allahın bəndələridir Hamısı ona boyun əyər Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən Sonra da qiyamət günü yenidən dirildəcək odur. Bu iş onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən yüksək sifət, Allahdan başqa heç bir tanrı olmaması, vəhdaniyyət sifəti yalnız ona məxsusdur. O yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah sizə özünüzdən bir məsəl çəkər sahib olduğunuz köleler içerisinde size verdiğimiz mal devletə sizinlə bərabər ortaq olan özünüzdən özünüz kimi azad adamların haqqına toxunmaqdan çəkindiyiniz kimi o kölələrdən də çəkindiyiniz şərikləriniz varmı? Siz buna razı olarsınızmı? Əlbəttə yox. Elə isə bəs Allaha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 İslam dininə kim sala bilər? Onlara kömək edə bilən kəslər də olmaz. Ya Muhammed. Ümmətinlə birlikdə batıldan haqqa tapınaraq pak bir müvəhhid, xalis təkallahlı kimi üzünü Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə İslam'a tərəf tut. Allahın dinini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 Dərhal məyyus olarlar, Hər şeydən ümitlərini üzərlər. Məyər olar, Allahın istədiyi kimsənin Ruzisini bol etdiyini, İstədiyinkini də azaltdığını görmürlərmi? Həqiqətən bunda, iman gətirən bir tayfə üçün İbrətlər vardır. Ya Mühəmməd, Yaxın qohuma, Yoxsula, miskinə, pulu qutarıb yolda qalan müsafirə Allahın vacib buyurduğu haqqını ver. Allah rizasını, Allahın cəmalını dileyənlər üçün bu daha xeyirlidir. Ahirətdə nicət tapanlar, mətləbənə yetişənlər məhz olardı. Sərvətinizin, xalqın mal dövləti hesabını artması üçün sələmlə verdiyiniz malın Allah yanında heç bir bərəkəti olmazdır. Allah rızasını dil diliyərək verdiyiniz sədəqə isə belə deyildir. Bunu edənlər, dünyada mallarının bərəkətini, ahirətdə isə öz mükafatlarını qat-qat artıranlardır. Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi öldürən və daha sonra qiyamət günü dirildəcəyəyəməz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bulardan,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 Bəzilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələ baş verər. Dənizlərdə gəmilər batar ki, Allah bununla onları etdiyilərinin bir qismini, Etdiyiləri bəzi günahların cəzasını daddırsın Və bəlkə onlar tövbə edib pis yoldan qayıtsınlar. Ya Mühəmməd, de, yeryüzünü gəzip dolaşın, Və sizdən əvvəlkilərin ahırının necə olduğuna baxın, Onların əksəriyyəti müşrik idi. Ya Rəsulun, Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün, Qiyamət günü gəlməmişdən əvvəl, Üzünü düzgün düzgündüyünə, İslam'a doğru çevir. O gün insanlar haqq hesab çəkildiydən sonra bölüy-bölüy, iki dəstə olarlar. Möminlər cənnətə, günahkarlar isə cəhənnəmə gedərlər. Küfrədənin küfrü öz əleyhinə olar, qazandığı günaha görə cəhənnəmə atılar. Yaxşı iş görənləri isə özləri üçün cənnətdə rahat mənzillər hazırlamış olarlar ki, Allah iman gətirib salih əməl edənlərə öz lütfündən Öz kərəmindən mükafat versin Şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz Əqiqətən, küləyləri müjdəçi olaraq göndərməsi Sizə öz mərhəmətindən daddırması, yağış verməsi Əmri ilə gəmilərin üzməsi Nəymətindən ruzi axtarmanız Onun qüdrət əlamətlərindəndir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 və o yer nəticəsində əkinlərin saralıb solduğunu görsələr, bundan sonra mütləq nankor olmağa başlayarlar. Şübhəsiz ki, sən haqqa çağırışını ölülərə bildirə bilərsən, nə də dönüb gedən kərlara işitdirə bilərsən. Sən körları da düşdüyü iləri əyri yoldan qutarıb, düz yola gətirə bilməzsən, sən haqqı yalnız ayələrimizə inananlara işitdirə bilərsən. Məz olar müsəlmandılar, Allaha ürəydən inanıb, Ona canbaşla itayət edərlər. Sizi zəif bir şeydən, Nütvədən, Bir qətrə sudan yaradan, Güçsüzdüydən, Körpəliydən sonra qüvvətli, Cavan edən, Qüvvətli olduqdan sonra yenidən Taqətsiz və qoca edən Allahdır. O istədiyini yaradır, O hər şeyi biləndir, Hər şəyə qadirdir. Qiyamət qopacağı gün, saat, Günahkarlar qəbirlərində və dünyada Bir saatdən artıq qalmadıqlarını andıçərlər. Onlar, ahirətdə belə yalan danışdıqları kimi, Dünyada da batıla uyub haqdan belə döndərilirdilər, Yoldan çıxardılırdılar.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 Onunla ümidlərini üzmüşdürlər. Və onların tövbə etmələri, Allah rizasını diləmələri də istənilməz. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəl çəkdik. Yə Mühəmməd, həqiqətən sən onlara hər hansı bir möcüzə gətirsən belə, onlar mütləq siz Peyğəmbər və ona iman gətirənlər yalancısız deyəcəklər.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 Səbatsızlığa sövq edərək, öz fikrindən və amalından döndərib, Risaləti təbliğ etməkdən daşındıra bilməsinlər.